اریاص صالحین ديالسم نمبر باب دے او حدیث یوسل اولسمه شروع کو 117 نمبر حدیث او باب نمبر 13 باب فی بیان کثرت طرق الخير باب دے په بیان د ډیرو ali د طریقو د خیر کې چې د خیر دي طریقې پارا طریقه دا خیر بانده راتلالکوا چه کم طریقه دا خیر دا نو پاغی بانده زا اول آیاتو نفده رولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی وما تفعلو min خیر fa ان اللہ بیه علیم بیشک اللہ آچه کوئی تا سودس بېشکه الله پاره دې عالم پوهه الله په پوهه دینو کم کاچ ته کې پاره کار الله خبر ده او قال وما تفعلو من خير يعلمه الله او هغه چې کوي تاسو د سبحتد سینه نه پوهیږي پاره باندې الله وقال تعالى دې الله تعالی فمن يعمل مثقال ذره خیر يره چا چا مل کو پاندا زيت زرد غورا او به ويني غيلرا و من يعمل مثقال ذره شر يره او چا چا مل کو پاندا زيت به خير بهتر نو به زره غيلرا زره عمل کي فائده ملاويي من عامل صالحا لنفسه چا چا مل ك نيك نوزال فائدو وکلا لام د بار د فائدې زال نفعمند هه عمل نیکول زال نفعدار وروړ زال نفعې او کا سپته لګي مکمل او شي بیا کا مکمل او نشي کېږي د اخري میاشتي کې دې شدادې اخري کالي کې دې شدادې اخري هفتې وال آیات او فی الباب کثیره او آیات او نه په باب کې لري نه پلا وروړه پکاريږي او نه زی پکاريږي او نه خزه پکاريږي نه الله خپل عمل پکار دي آغا خواه رو کی آغا تیارو کی آغا دیره دا پاس دا سڑی او دریگی که خواه عمله کری خوه دیره خواه دا بس او دیره بارا خداره چې سڑی باروزی نو بار عمل کیگی در لاده رزاده پارا کوشش گده که نوستو حدیثون رازی وعمل احادی صوف کسیرتون جده ارچا حدیث دی نو دیر دیر دیر زیادتی پدی بارا گی وا هي اوغا غير من حسرتن اوغا من حسند يعني هغه بشمه دي حسدږي کې نيشته فاذكروا طرفا منا لنذ ذکر بوکو من سي صدقينا سو اسا دا حدیثونو با من ذکر کو غناغه ډیر زیات دي ال اولو عن ذر جندب بن جناد عطا رضي الله تعالى عنه دا ابو ذرق فاری رضی اللہ تعالیٰ نوخ پلنم سو جندو دا پلانمی سو جنادتا قَالَاوِ قُلْتُوِ مَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِذَا اللَّهِ پِغَمْبَرَا اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ کَمْ يَوَا مَلْ پَعَمَلُ لُنْكِ غَرَ وَبِهْتَرْ دِ حضرت نتا پوست شوئے دی قَالَا نبی علی صلات و ظلام الْایمانُ بِالل وَالْجِعَادُ فِي سَبِيلِهِ ایمان پا اللہ رولل ایمان بروسا پا اللہ ساتل عقید سمول غرع الْایمانو بیوحدانیت اللہ اولیو تا بہتر عمل کم ہو درئید مجھن درئی الْایمانو بیوحدانیت اللہ یقین پا والد اللہ عقید سمول ایمان رولل پا یو ول جاد اوفی سے بیری او جاد پل الله کې بعض د خلو کو یاره عک کے جاد و جهاد مره ایمان, ایمان می لا سم نه د ننجات بسکم وړے چې ایمان میں سمشي ایمان ملا ګډورے بیا هممون زب ایمان د ګډور دیے بیایا خوذقا تم ایمان نه ایمان ډ وے سرلا ایمان صی گا ت ایمان کے ش ک چې ایمان میں ګډ ور دے۔ امن تو باللہ و ملائکتی ایمان مجمعنی ایمان فصلتان رزدہ کرے قل تو ایور رقاب افضل ابو ذربیات پوز کئی ماں تا پوز کئی کم یو غلام ازاد والغردی کالانوی نبی علیه صلات و السلام انفسو انفسو ہا عند آلیہ محبوب داغی غورداغی غلام عند اهل اپ نزد مالک کم غلام چې مالک تر ډیر خوخ وی او ډیر مینه او سره ساتي راغه آزادول هغه ډیر غوردی حنفسوا عند اهلیه ډیر مرغوب دغی یا اجودوها ډیر سخاوت واره دغی چاګل ډیر سخوی په نزد مالک دغی یا ډېر خوخوي مالک تا واكثرها سمنن او زیاد وی غلام په زبرد قیمت قیمت زیاد وی غوړوي خوخوي مالک تا هغه آزادول ډېر به تر زی قلتو بما ابو ذر فالم افعال کچ زده کارو نکما آزادول غرا هغه می وسکنی هغه ډېر پیسې غواړي قال انوي النبي عليه الصلاه والسلام تعين صانعا تعين امداد قواته د یو جوړونکو دی کار اے امداد کوتو عاملن علی عمله محدثین معنی اگے امداد کوتو تعين امداد کوتو صانعا د یو عمل کوونکی د یو کار کوونکی یو شلې یو کار کوي نو دغه سره د پاکال کې تعاون وکا مرستو کا تایرو وکا اے د دین کار ته نو ته زه خو tle نشمو والکه کریوالا نو تو سره امدازو کا هغه بدن سره نوستا نستا مالو سره لارشي هغه د دین په کار کې مشغوله ده بدن او وخت یو خلیدې روته بدن دا نوو حنا شوکل نوته دا غسر امداد پسوکا په مالو په پسوکا چه پیو اسکا روټي پیو خړه پیسې کړئ یو لورکا به سترو په زارو لبرابر کا واجب دي امداد وکو تعین سانعا امداد کوونې بيلي سلام دې یو کار کوونکی صدا یو کار کې یو شغل کې او تسنعو له اخرق یا جوړ کاته ا له اخرقه د پوره دچا له اخرقه د پوره د یو نه تجربه کار سره یو کار کای کار شروع کړي حکاتې ګډ ور دی چلو لنی شي ماهر نه به کار کې نو ته داغه سره سوکا امدادو هغه کارو ته سي ده کا وني دا غصر خرچه کم ادا کارو بار که ستاوس کی گی لور که واضح کار په او چلو بیا و مال راکی یا یو کار ده پائی که اگا مشغول ده او دا غصر نمگره پاتی کی گی وار نمگره ما پاتی که واضح دا سر مال کرتی اگا کون پا دیکھے که نا چاہا نا تجربه کاروی سوچ کم ده فکرې کم ده قل تو نوی ما الله رسول اللہ ایداللہ ara'aita in za'afta an ba'd al'amali a khabar lakata e nabiy e salaw allahu alayhi wa sallam ay winita in za'afto ka za kamzoray shuma da ba'z amalna paigambara ka za da مالی kawle o kamzoray shuma nada sara mali nada sara dawlati nada cha sara imdad kawle shuma nada cha sara yowkar samole shuma no تا کو شرکہ الناس بچتا بنشتا شردا ها نستا یعنی کو خلق د شپ نه بچتا بازی انسان شرری تو جنگی یو خبر یو تکید بل خبر بل تکی او تو مس کی دا شرارت ته نبی علی سلام وی کته ایس یو نیکان شکوله نو دامستا دا پار صدقاو نیکی دا چه خلکو تا شر رسیگی نو آغا شر منکا آغا دا شر نزانو ساته تا کفو د تا دا شر ستا دا, دا, دا, دا, دا خلکونا زبان بنکا غلط خلوم استعمالا وا لحسون بنکا د شر رد دا خلکونا دا بکی تلیوی دو با جنگی فا این نها کلب شتانی یو تا کهی کلب بلتا کهی و اِنَّا صدقتون منکا علا نفس کا بیشکده یو صدقتا صد طرفنا علا نفس کا ستاپا نفس باندیم تپخپل نفس باند چه صدقه کې پخپل زان چه صدقه کې نو دخپل زان صدقه دادا دا. چه ده شرارت ده خلق و بچ ساتا یاد ده شرارت نه خلق بچ یو شر جوریگی نو زرد آئی مخنویو کا یا استاد ترم نجوریگی یاد خلقنا دا صدقنا متفقن علی اصانع بسواد المهملہ هذا هو المشور صواد مهملہ وروی غوائعن حسانعن ایو رواد کی غوائعن داغلے بالمعجمع ایزا زیاء من فقر او عیال اغا محتاج ده فقر او ده عیال چا غا اوگی دی اغا اوگی مالکا پوش اے روائیان امدادو که تر روائیان ده چا سر امدادو که داغا اوگی صلاح چه فقر دیر دیر احلو آیاله دی غریب دی بچیو تا دیر دی سکار اوزگار دی نشتا استاوس اس کی گی غریب دی نو داغا سره امدادو که بسیو لو ورکا غریب دے زکات پکيږي زکات لو ورکا او جنون اسو سره کا ونحوی ذالکو پشاندغه وال اخرق بل لفظ اخرق راغله تسنعو لا اخرقا الذی لا یتقن ما یحاول فیلو چقابل نیوی دای کا فکر او سوچ نیچلیږي اکار کے ها آن اکار تیم گله پات کیږي مضبوط نوې اغه چې چل کې دی د کار کوونداږي په چلو په محاوره په تدبیر دا نه پوي او و شدید المحال د حاولې نه دی په مانه د چا سره تدبیر سره تدبیر دا چلنو ورزی قوین دے چل نه ورزي کوي نه دی چل د کار کې اسان انبي زرزي الله تعالی نو ايزن دار ادم د دا ابو زننه کړل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامَةٍ مِنْ عَدْكُمْ صَدَقَةٌ سَبَاكِي ها حافظه می رسول الله صلی الله چاہتا وې سلام یصبح سباکی په هر یو باندې په هر یو جوړ د یو کستا سو صدقه ده اے هرې سلامایو باندې او بند او بندونو کې جوړ دوي پا یو بند او پا هر یو جول ستاسو دا هر یو جول هر سار کې پا غیصده صدقه دا آغا با صدقه و بازی لپدی بدن کې سو جولو لدی دریسو و اوشپیتو لدریسو و اوشپیتو صدقه بطن و زانا و بازی داد اخپل بدن دا صدقه دا تین سو ستو وز ذا صدقه صدقه تبارك و دينار و وباشي نطورو پیسے خودا چا سنه 350 رو دانا خرچ كاي اعزله ديار يك 500 رو گيله ودا و باش بیا و ګورا وكل تسبيحه صدقه نطاريو سبحان الله ويل او هر یو په هر یو لا اله الا, إلا الله ويل صدقه خيرات او كل تكبيره او په هر الله اکبر ويل صدقه او امر و امر بالمعروف صدقه او حكم کول په نیکو دا صدقه او نهي عن المنكر او نهي منکر دا, دا, دا او دا ثبت کار خو پدالا دواله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله نو چې د ټول و درې سو او شپته الفاظ جوړ شو د یو یو جوزا هغه صدقې ادا کړه تاسو په دې منډه کې ویلې شي سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله یا زلزلہ سبحان الله وایا صلی الله الحمدلله و الله اکبر وایا الحمدلله سوا او شپته در په کې لا اله الا الله د چېرته دوکان دا دوکان کېنا نو چاې کپی شپ ړ نو دا د کوي که نه پهلاره په صته زخه مغه یا به ناستې یا به اولاله یا به لا یا په سفر د واې نو دا ووا صبحبحانه الله الحمد الله چې ضمیدار د ظمیداری کوي نو پښی خو کار نه کوئ ضمداریې خو کو پهلاسسو کويې په پټې لګیاې صبحبحان الله الحمد الله دی وي ځنا نه ده کارټی بغی اوړ لږې روټی معشومان تیار اره نو پلاسون وباندي په خپلو کار نه کوي اغه سبحان الله الحمدلله نو دا هر یو جزء صدقه کول دي خیرات ها موږ چې دا و نو غته کار کې په سوره خیر وي ها او خوراک کې په سوره خیر دکان او باپار کې په سوره خیر او ويجزه من ذالک رکاتان يرقعوا ما من الزوا او کافي کیږي د دینا تورکاته مزوم ای که دیگه نشه گوله کاته رکات منزو که یرکا و اما شو که دو رکاتو نمیره زوها دی وقتی چه دی وقتی دی دو رکات منزو زوهاو که دو, دو طول با شپیتو سواش پیتا بندونو حق داشو گرده دا دربانه دی. با دیر روزانه او سخون خده دی نپس کرده در چه زشوی دیگه اسی میشوی دی دن نپس با قاعد که چه او زمان پا هر یو جوز بانه یو او دا یو یو جز صدقه نه ده ادا کړي دا به په صدقه کوم سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله او کداغه نه شهدا وا دي دا وایا او چې دا هم ويم کومه اورا کاته مزبم کومه نو دا واه مسلمان دار واد مسلم شریف ذکر کړس په کومي کلمه کوي تر څار چې پاسه گئی دیوکه سبق تک کینه اورا کا کوي اسلاما بزمی سین المهملا بزمی سین سرا سن و تغفیف اللام و فتح المیم و سره الله سرا اللہ اومی فتح دمیم سلاما المفصل زید جدا, جدا کدو برن دا برن دا جدا ہے دا برن نگا السالس وانو نقلی دا بزرغ فارنا قال آوے قال النبی ویلی نبی علیہ السلام عُرِزَتْ عَلَيَّ عَعْمَالُ اُمَّتِ پیش کریشی وی دی پر ما بان اعمال در اومد زمان اعمال در اومد پر ما پیش دی حسنو ها و سیئو ها نیکی دا او بدی دا غی اعمالو در اعمالو بد امرابان پیشی وی او خوا اعمال امرابان پیش دی فوجنتو فی محاسن اعمالها الازایو ماتو عن آل نو دما ما پوغستو اعمالو د هیومت کې ال ازال لري کول ها زذریشه یماتو ال ازا زذریشه یماتو چاغل لري کول شي عن التاريخ د لارنا خسته عمل دادې چپلاره کیو زذریشه پروتینو هغه د لارنا لري کا لار کې ګټه پر تدا صبح پیداجي هغه په خوښ ټکړه به وخني نوغا یو طرف تا کا حاله رکی بل یو غلط سجده نوغا لره کا مانګه که یو شے جارکو جارکو نو کوم خوای جارکو لارې تا مړه لار ده څنګه کی گزار کن تو کا دار شخ ش سی او مند دکان نه لره کی څار کی کوم خوای لار ته گزار نو با خل خوېږي او بیا پیرا غورځيږي یعنی کپلې پیګندکی ها په مله لار لا نا ار یو شی مونږ لار دې توباشو نه لار بس صفاتې وروړه لار زری شي د لار نه لره کول داخستا عمل له پا مالو کې ووجت فی مساوی اعمالها انخات او من دم ما په بدو اعمالو دې مت زما کې انخات ها پوزا صفاقول انغاتو توکان توکل تکونو چویغه په مسجد په جمعات کې ګورا نوخا هغه بلغم او تلشي چاغه اوزی د حلق نه تدیز نه اوحتو توخگی او بیاغه دا کی نو بعده خلک په جمعات کې توخی کوي او هغه بلغم گذار کوي په جمعات کې او دا رس ډک پراته یغه دې صفه کینا جمعه ته عام دې کد استنजाګان وزیدې کد 4 دم زیدې کد لار دا او کوچ خوچې جمعه په دروازه را دن نشوي ټول مراد دی دوغ دوغ دو باګی اجه په کوم دې کې ګندګی دې په وضو دا او کو ګندګی دې بلغه مودہ جمعه کې با اغوا چي چیاغه د جمعه کې لاتو طوفانو چاغه د فنکړي شي هغه خخ نکړي شي هو اول حکومت او هغه لار صبر نشوي هغه فورډن هغه په خاور کې خخ کا د پاسه په خاور واچو رواه مسلمون استجاګانوز کې ګندګ پهږي بوا شو خلاد شي دا ده دا چې ما ګنده پراتهي عنه نقلي دا ابو رضی الله تعالی عنہ جمعه صفائی دلار صفای دا بهترین خلق دی خره کوي ان الناسن بشک سکسانو قالو ويا رسول الله ذ الله پیغمبره ذهب اهل الدسور بالوجور يولو مالدارو ثوابونا دسور جمد دسر مالول تاوي مال تاوي يولو بوتلو مالونو باللال يولو چایولو مالدارو سیولو بیلو جور اجنتونا سوابونا مالدارو آغا سوابونا زانلا یوڑو یو سلونا زکر آغا دیتا قورا منزونا که آغا لکه سنگ چه منگ منزونا که ویا سومونا آغا روجیم نسی کما نسومو لکه سنگ چه منگ روجیم نسو ویا تصدقونا بفضولی اموالیم او آغا زغپلو خرچونه په زیاتی مالونو خپل وباندي زیاتی مال زکات اچانه خو زیاتی کیږي نه په زمانه كله نه زغپلو حوايج او ضروريونه یو ضرورت استا کپلی دي استا پیزار دي استا خرچدا اغه نته سی واکه او خیراتونه باکه کې کې قالا رکوړه منزونم کې روجیم نزی او سی وایي د قلاجهت نه مالونو او موږ سره موږ نو ورځې نو موږ مال لور کو راځه موږ له بخ کلار په سبانی په اجرونو قال نبی عليه السلام او الیسا قد جعل الله لكم ما تصدقون بی آیا نه چتا کی ګورځوی الله استادو ته پارا هغه چتاو خیرات کوي بی پاګی باندې صدقه کوي الله ته کم سیس تاسو ته غو هغه تاسو نو په کار چا هغه تاسو باندې خیرات کوي إن بكل تسبيات صدكة يكينًا بأحراء سبحان الله صدكة وبكل تكبيرة صدكة أو بأعراء تكبير الله أكبر صدكة وبكل تحميدة صدكة أو بأعراء حمد باني صدكة الحمد لله وكل وبكل تهليلة صدكة أو بأعراء لا إله إلا الله وير و امرون بالماروفی صدقاتون پا نیکو حکم کول صدقاتا چلک منزو کا و نهیون عنیلمون کر او پا منکولو دنار و او نادا صدقاتا علک شرک مکوا بدت مکوا زیارتونو لپدی طریقه مزا چه اغا دشمنی ختمی اغا دوستانه دا ولی اغا گزن و پالچ خکی دین خلق منکا دا صدقاتا و فی بوزعی آها دیکوم صدقاتون او په جما کولود یو کستا سودا صدقدا بوذا فی بوزه په ماړه جما تخز او د خاون په سې طریقا جما کوي کورواله نو دام صدق دام خیرات دی ها قالونی سابو یا رسول الله اذا الله پیغمبره ایه اتی احدنا شاوته آیا راضی یو کز منگا وا ادا قول لو شاوت ويكون او شدل رپاي کي اجر يوقس شاوت دي اپمکه کي سه او دي رادا کي دل پاري اجر ملويږي ها قال اني نبي عليه صلواتو سلام ار ايتم خبر را کي ما تلو زا في حرام كچيرت کي دي دي شاوت ادا قول في حرام ف حرام سس ای داغل آغا شاوت خوند داکول په حرام پا غلط طریقه زنا لیواتت په طریقه اداکی حرام نو اکان علیه ویزرون آئیکی گی پا غبانی گنا دیکن ری چه پا حرام اگی اخپل شاوت او مزه حاصل ای نو فکزا لیکن امدارنگی زا و زا حافی الحلال کل چکی دی دا داکول د شاوت په حلاله په حلال او کارونو کې نو کار نه لرو اجر نو کېږي د بار ثواب چې په غلطه طریقه د شاوات په یو کې اداکې نو حرام دی نو چې په سمه طریقه شاوات په یو ځای کې اداکې نو اجر نه نه اجر به ملایويږي نو په دې جما کول او سره اجر به ملایويږي ثواب هم ملایويږي شاوات په اداکې دالا اللہ قانون رواہ مسلمون ادسور بسائر مسلس الاموال واحد وعدہ سن الخامس پیزم حدیث در باب انو نقل دابو زرنا رجی اللہ عنو نام قال آغای ویلی اوی ماتا نبی علیہ السلام لا تحقیرن من المعروفی شیعہ سپک مگانا تو دنیکو کارون نیوش اینی کئی سپک مگانا ما را سچالو چې ځپلاني دې ته لاله ما سچالو چې ما یو 200 روپے چاډاور کړي سچالو چې ما دا غ نا دا ډیلوی کار دې معمول ثواب اګه سپک منګانا ها دا چونی سمنه مهنت کوي غریبانان کور به کور ګرځي امیران ناځمانه غړې وړي لوخه صفاقي اغه بیا ګربې اغه د سخان خورې په خلکو خوراک د ټولو ثوابو نټول نیکې نیکې دی <سؤال> لا تاکیرن من المعروفی شیا سپک مگنا دنیکو کارون نیو شی ولو ان تلقا اخاکا بی وجهن تلقن او اگر ولو انت اگر ان تلقا اگر کتم خامخشوی دخپن رور سرا ها فاغم مخو روخان باندی اے کتر دیرم خوصا و خفای خوچ رور دا مخیر دا گئی پخان سلام علیکم خیر دا خیر دی ها رياض سخرور دی یا یو مسلمان دی مقاله راي ورور سره بچي خدي غاب خوشاله شي ولکه موريسه ما په خطرېګه پیدا وش په خطرېګه شغل لازم وکي په خير په خير په خیر ورغه خير هي وخته په شپهته لشو نه خوشاله بشي دام ثواب دي ولو ان تلق اخاكا بوجه تلق یا بض رواه کوي بوجه تليق چا سرم ملاوی گئی نو پرون تندی ملاوشا مخاندہ پیشانے سرگی کلاو کا او ارتوا مخاندہ پیشانے دا چا یہ اولاد دا سرورکیو بل اولاد دا سرورکیو کلت مخڑے پلارا مخلے داشی علکا آوش مخڑے بل لارو ایس طابا شاگی دری بیگا سکسا نو مخلے دل اللہ کو چکل پوشنو بل اگارے بل اگارے اونی بولا نا باز شاکی دلانی داغا سینا نا الکاس تا مشر ده، ملگر ده، استاز ده نو تاثر خیلی رو ملک کارا کرده و تاثر علم حاصل کرده نو تاثر صدق لکرده و نو زرت مغرده با ایمانه او اغا پا ده مسر و بیانم کاؤ نو بیا دا مسره ناولی ده اسی تا باز خدا دیلی نجیس چکر مکرده آر روا رواه مسلمون نمخ علو الخنوی اصاد سعا نبی و ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنو قال آغویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلاما من الناس علی صدقات او سفوری چه ار سر کول عطاو اللہ او سفوری بدا سکی وادنان بازا حدیث محمد قترال زبا معمولی نی کمس پکا نگارم زبا دخپر ملگری چنی تالیب مشر کشر اخپر پر دے تو نس پرون تندی ملاوی اسلام علیکم جی خیر دے چکورتا دے اسلام علیکم و او چزی وی السلام علیکم پوس خپه وی او خوږی دا رنگی یوځه تزی وی السلام علیکم مخپل ملګرو سره خره وی کل سلاما من الناس هر یو بند سلاما همسیاوی کنه هر یو بند من الناس دخل کو ن علی پاغ باندې صدقہ دا سو بندونه دی په بدن کې دریسوا سپیتا نو بحری او بند پدې باندې صدقه دې صدقه وادا کې ولزیوا ها پچایو کپ چې اوس خداو مدا کې ها کل یومن حررذ دې پاپه سپسکا کپ چې جا کل سلا ما من الناس आले صدقۃن حر یو بند خلقونا پدې یو انسان تدلو في شمس شراغيري بغبان انوار تعادل بانه لسليني صدقتن كورا انصاف او برابر والي اه بمين دو, دو, دو كسان و دا صدقه دو كسان دا يوبر لگر وردي هشو مانا پسا کرو ده شارك الله ذات السلام عليكم باز خبر خدم جي ما بس داوی لده شما تا بس داوی تا دا پسا خبا کیكتنا بول نشتا پتا نشتا ها او د طالب په بسی خلقو خدو وینځ لوخي ما نه ده نه هم بده زما نه برده الله که تاسو نه پربندونه دیوبل نه نفرت کې اولو تو وینځ ما واه وي مالوس راکي د تا ته لوخي نه پرېدم د تا له صفایده جماعتب نه پرېم کوځي مالوس راکي له کده له چور کړ تا دلو د پلاس کې غریب او مخلوقي تا عدل بين الاسنين صدقه نريا د نور چانا برکو واز دا چانا بربو هاوی درستخان بمکورو ما نمبر بمکو ما وزیفه بم روڑو ما گرمون بمکو ما تولی صدا کیزه گاته ما تا دلو انصاف برا برواله ما بینده دو کسانو کې دا صداقه دا و توعینور وجل فی دابتی او امداد کول د یو سلی پا سولی کې سر سولی نتنگی گی لطه وی نو دو تا سولی اونی ولا او خم بیغاما پا غیفا مذابانی صور شو دا صدقه دا فوشے. فتح ملو جتو صور کیا غلال علیه پا غصو اللی او ترفعو لحو علیه مطاعو صدقتون یا پور تکیتا دی سرید دا علیه پا غصو اللی باندی سامان دا صدقتون د صدقه دا, دا. روان دی ویدک سامان علیه کشا بزر وهو داس سبورو کوي سامان لهخه په ګاډي کې راپاسه کيدا دیګي کې کېدا اغل ورکا سامان چت چتکا چې سامان دی اغل صدا په سولې کې خود او ګاډي کې کې خود نو دا تاسو وکړه صدقه دا کلینډلانی ټول صدقه اسنه خو په دې طریقې کوي خو هغه په دې طریقې نه کوي اګه خپل پیسو د بارکه چې زموږه سوله علاقه په غوړدزي او شابه سامان راکه سامان زره زمزره اومټړی کیم دی خدایي مقصد ثواب نه صدقه نه کپدینی ته کې چې زه خو اسم د نه پیسې یلم ما خو هغه پیسې د الله او با صدقه ما سره کوم چې ثواب دی پدې کې وال کلمتو طیبه صدقه او کلمه ها دا صدقه ده کلی ما چاست را خی خبری که اول دام صدقه دا. و بکن لی خطوه خطوه تن تمشیعه الی صدقه تن او پا اریو قدم چیزی دي دی با دی قدم مانی جمع تا دا صدقه دا جمع تا روانه اللہ اکبر جمع تطلل دا صدقه دا او دون مجد پارا چه روانه اومی تون ازیان طریقیصدقتون او لری کول د زریشي دلار نه لاره کې موټے کل واللالی ب یا خلک په انډل با خوکېږ لري کا په لاره کې اف بیر او دما دیته او دلاره کې او ش کې په ټکه خوی لريګډهصدق ده م خوونه للی تفای چې ب ی د بخارو د ممسلم وروا مسلم ايضا من روايه عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشو وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خلق كل انسان من بني ادم يقينا پیدا کرے شوه هر جوی انسان دا اولاد دا ادم علیہ السلام نا على ستینا وصلا سمعت وصلا سمعت مفسلين پا شپیتو او پتری سوا صبح نه مفصلن اندامونو باندې هر یو انسان د ادم علی سلام په اولاد کدرې سوا شپېته سری بندونه دي مفصلون اللهم اكبر الله وحمد الله وحل الله سوچ الله اکبر وای سوچ حمده و لله الحمد لله سوچ لا اله الا الله و سبح الله سوچ سبحان الله وای واستغفر الله سوچ استغفر الله وی وازل حجرا عن طریق الناس اوا سوچ لریږي ګټه د لارې د خلکو نا ګټه لریږي تاوله ګټلری کا ها ها تارنګي او شوقتن یالوږي د لارینا ازغه شوقتن ازغه مامولي شې معنا آجس خلق په ګټه او عزمن یا ادوکه دلاره دخل کو اولی په ادوکه چخپراشی نخه خوغي چې پالو کټیر راشی نو ټین سورې کای بهرال ټکړو اوس انسان فری غټا لوتا غنا ادوکه لدیګه او مارب معروفین یا حکمگی پنے کوبانه او نیان منکر یا خلق منگی د ناروا او نا عدد ال 60 بعد الدشمیر د شپې تو او د 300 چ دم نا کارونه او کله چې راس کي درې سوال شپې ته ازغیر لاله لریکر ديبسه به له ګرځېنو او ګټه بل لري کې پاین نو يمشي او مایزن وقزحزه نفسو ان النار یقینا دې لال بدا ورځ کې چې تحقیق بچو تخفلزان بچې کو نفس پر النار د ورنه بدا غرز باندې تخفل اندامونو د دا جهنم د پښکلو دا که سنډر مسلم روایت ته هم اصحابو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غوي من غدا الى المسجد او راها عبد الله له في الجنه نزلانا اوس وک چلا د سبا پټم کې جمعه تا او راها یادما خان پټم کې جمعه روان دي ها جمعه ترسبه پارزي دې دې 5000 جو ماتزي چې درس وکما جو ماتزي چې زه علم حاصل وکما جو مات تروانده د علم حاصلولو د بارا د علم خودولو د بارا سار او راهایا ماهام سار او ماهام چې جو مات درس بار یعنی زی او راهه او ماهام وو واپس کیږي علما دا مانام کوي عاده منو ای رجا زحبا الى المسجد زی جماعتا او عادا او واپس کی دو جماعتنا ارداجعا سازیو سازی و محام واپس کی صورة الوی سواب نریخا اعد اللہ لہو فالجنت نزولا تیار بکی اللہ در بارا پچنت کے مل مستیا اغ خلق اللہ مل مستیا جنت کے تیارے چاہ سار جماعتا دو قرآن او دا حدیث و دا علم زمون زبارزی او بیا ماخام واپس کی گی دا گئینا سار او ماخام جمعات کے تعلیبانی مزیدی دا گئی وے اگا علماء چاہاروان دیدر سنو دا بارا کل ما نزولا من المسیح او د الله دا سی من نزولا من غفور الرحیم کولما غادا کلا چې دې سحرځي ته د علم د منځبهاره او راه واپس کیږي داسې خلق قدر په کار دي ذکر داسې خلق او الله ستایاري مل مسیا او الله مل مسیا مل مسیادا چې جمعه ترواني بازار ته نږدې ښه یو څلې بازار ته روان دي داغه تسکره نشته یو څلې جمعه ته روان دي هغه پاک خلق دي هغه صحیح خلق دي الله منتخب کړي متفقون ان نزل القود خراق ها او اورځ تیار کړی الله و ما یحیئوا للزائف او هغه چې تیار و لیږي د پاره د ملما اسامنانو قالا هغه وی د ابو زنده روایت دی قالا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نساء المسلمات ای زنانو د مسلمانانو لا تحقرن جارته لجارتها سپوک د نګلې گاون دې د پاره د گاوند ګری خزې یو شه ولاو فلس نشات اگر کی وکا پا کپی دګړې کپې اے د خپل لاندې ان کپې نه ده سوې سوکو ته سوې سوکو ته کپایوي چاغم تا چا له سوک تر کی هو دا واغ له خیراتی شری نو ابا غس پک مګنا وا مال دې الوی شیرا کو بس دا خو زمنګ دی کورونو کې زمنګ دی پختانون کې دا رواج دی کا یو سړی د با نارغه او تعالی معمولی شی درک هو خاندې دا او بخاندي دغه کولي د درک لده وادر شهري لز دي ځاله غږې تد مال راکړي ډېر شهري بوجه یو معمولی سنت درک وادر شهري سپک ما غاړه چاغه د پولیس شنه یو شه سیوا کوي شا چې دا جدا والا والدې وی را حق لا ته قيران دا جارت لجارت یا نو چې گاونګریګ ز گاونګریګ د پاره یو شورګي معمولي ګلاس پي ورکی پیاله پي ورکی یا سم معمولي ځمیدار کورنۍ دا او سبزي دولی یو پنځشپګا ها بنجانولو ورګزال نه پخکې ها پنځشپګا الوګانولو ورکی دوه درې ځال نه ام دیر شه ولو به ولو فِرْسَن شَاتِن اولو بفرسن آئے کہ اگر کا پا کپیدو گڑی ولنی قال الجوهري دليل علم ذ اللغه الفرسن من البعير دو گو کل حافر پشاندا آغا, پشان آغا حافر من داباد سولوی حافر ک مستن کے گنا پنجے قال و ربما دیر کرات استعیلا دې استعاره کولی شي په ګړکه پوښې اتاسو او نوکلي د بزرګ فرض الله نونا علی النبي صلی الله علیه و سلم ایمانو بذومه سمعونا ایمان صد او یا او بذون صد پاسه وسیتونا شپیتو شوبه شاخو ندي ایمان صد پاسه شپیتو ها څنګه شپیتو سد پاسه شپیت یا سد پاسه او یا شعبتن خاخوندي سانګي دي دا بي زاع اطلاع د دريو نوالت نهه پوريږي په بي زاع سنين پڅن کلونو کې وا ابذلها قول لا اله الا الله غرض دي او یا سانګونا مرقات او یا ذکر کړی او مکه درس کې ما مشکار کې ا یو یو د اړې بیان کلو یاد افسر کنه فقول لا اله الا الله اولو شاخ د ایمان پاو یاو کې کم ده لا اله الا الله توحید و و ادناه اماته او معمولی دا غینه الله ریکول د ضرورت سیزدي انی طریقه د لارینا معمولی شه پاویاو سانکو کې چا کوونکی زذریش پلار کی د اوموند لاره نه لره کا منګو پلار ته ورو ناله لاره ته جوړو لار کوڑ بچکو او لاره کی دندونو ولاره پای کی خلق نشی له وې زمړه کله فکر را پریوزي مانزه خلق زی ها انودا شیخ خندې وروړه لارنه زذریش له وکا ناله لاره تا ګن خزل لاره سُتِلارتا لارکم دېدان جوړ کړې هلاري نظر دې شي بدل لري کې وال حيا من الايمان او حيا اوم یو لویا ها شعبہ د اسره د ایمان دا متفقون علیه اتفاق کړی شي په دې حدیثه بخاری او مسلم البذع من ثلاثه الى تسعه بکسر الباء وقت توکل مفتوح راځي بذع ام راځي وشعباء القطط یبسا